Тоді, ласкаво, пані, нам треба порадитися вчених і певних юристів. Чи в паньківцях немає якої ключки, за яку могли б учепитися ваші вороги і почати з вами процес? Мій дорадник правний ніколи не згадував мені про щось такого. Не гнівайтеся, пані, але я більше вірю своєму, бо це мій товариш шкільний, а ніщо так не зв'язує нас, мужчин, як шкільна лавка. Отже, зробимо так. Я запрошу його до себе на лови, вдвійку приїдемо до вас, забалакаємося і переночуємо. Він посвятить одну ніч, розгляне наш шарфів, завіщання, записи і таке дале. А в окружнім суді я знову маю довіреного адвоката, котрий основно розгляне табулю, і тоді най починають з нами війну не дамося. Добре, пане докторе. При тій нагоді подумаємо над моїм завіщанням. Поки я живу, поте важко рушити мене з місця, але по моїй смерті може всіляко бути. Хочу зробити завіщання, котрого ніяка сила не зрушить. Як догадуєтеся, я рішилася свій маєток записати Марійці. Але чимало призначу на всілякі добродійні та народні цілі, щоб сплатити довг, котрі супроти моїх ближніх затягнули ми давніх давен. І це можемо зробити ласкава пані, хоч воно не спішне. Що вечір, а вечори бувають довгі, до півночі нам, може, ще далеко. Бог знає, коли нам виб'є дванадцята година. Годинники життя не ходять однаково, їх накручує невідома рука, не зашкодить нам і це зробити. І вони ще довго обговорювали в подробицях основні точки заповіту. Було про що балакати, бо маєтки графині великі. І немалі ті плани, котрі вона при помощі Хмельницького гадала переводити в діло Вечерю тої дни не їли пізніше, як звичайно І за вечерю йшли поважні розмови Панував святочний настрій Чому, питалися молоді, коли очима зустрінулися з собою А зустрічалися частіше, ніж звичайно Доктор написав до свого адвоката І цей обіцяв протягом двох тижнів приїхати Чекали Життя плило, як тиха ріка. Графиня з кожним днем більше цікавилася своїм маєтком. Перше дивилася на нього, як на щось маловідоме, чого ні оком не обгорнеш, ні гадкою не збагнеш. Тепер знала, що це за маєток. Давніший управитель, мабуть, нарочно так робив, щоб графиня була ніби гістю в своїй власній хаті. Дуже чемний, услужливий, здавалося, відгадував її мислі, а на ділі говорив так, що графиня губилася у його звітах і, звичайно, тільки й ждала, щоб він їх скінчив і йшов собі додому. Аж врешті він пішов, а властиво поїхав до села, котре купив за гроші, яких доробився у графині. Хмелинський не те, він поступав щиро, нічого не затаював, сам пізнавав стан маєтків графині і рівночасно знайомив з ним її. Працювали спільно і спільно снували думки про ті зміни, про ті новости, котрі хотіли вводити в господарстві. Хмелинський щодень відбував наради з графинею, а вечором приїздив доктор. Вечеряли, балакали, іноді концертували. А що вечори були довгі, як циганський світ, так для відміни грали преферанса. Панна Марія не вміла жодної гри. Їй все помагав той, що давав карти. Як помагав Хмелинський, то вона програвала. Доктор говорив тоді, хто програє в карти, має щастя в любові. Панна Марія поленіла і грозила, що коли доктор не перестане їй докучати, то вона покине карти і стане читати книжку але графиня вспокоювала її, що це стара примівка і що любов – це дуже гарна тема, особливо там, де є молоді люди. Одної днини, саме полудне, заїхали якісь невідомого типу залубні, подібні до тих, що ними пошту возять. І до палати увійшов бурмістер і міський лікар. Оба у фраках, в обох дуже поважні урядові міни. Бурмістр – вислужений майор від уланів і до того короткозорий не міг навчитися ходити в цивільнім убранні і говорити про цивільні справи. З файкою на довгім цибуху ніколи не розставався, як ішов містом, то вимахував нею, як палицею. Але до графині з файкою годі було їхати, і тому він не знав, що має з правою рукою робити. Оглядався, ніби щось згубив, і руку тримав неприродно, ніби в ній щось є. Міський лікар був чоловік з чужинецьким іменем і з чужинецьким виглядом. Подобав на уроженця Скандинавії Ходив хитаючися, як моряк І носив такі бокобороди, як моряки Графиня прийняла обох гостей у своїм кабінеті